Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak masuk grup dah Pasal Kak Sharifah dah ada dalam grup satu Soalan macam mana nak bezakan Bacaan Rok Sama ada Tafkhim dan Tarqib Dia begini, secara umumnya begini <coughs> Apabila Huruf Rok itu Berbaris atas Ataupun dia mati Tapi sebelumnya huruf baris atas Maka ia dibaca tebal Contohnya Rauh beri atas. Rauh tebal. Kalau Rauh tipis. Ha, tu Rauh tafkhin. Kalau ia mati, sebelumnya dahulu ia oleh huruf beri atas. Contohnya, Mim Rauh mati di atas. Mar. Maka Rauh dibaca tebal. Bukan Mar, tapi Mar tebal. Jadi Rauh gitu. Kemudian, jika huruf Rauh mati, sebelumnya juga ada huruf mati. Tetapi sebelum huruf mati itu, hurufnya beri atas. Contohnya, uh, apa ni wal asr ah ha, mati kemudian ada huruf mati iaitu sad kemudian ain bari atas maka ra baca tebal wal asr begitu tu tiga apa yang saya sebut tadi sama aje tukar huruf bari depan dia juga dia baca tebal jadi khusur ataupun har ataupun ru dibaca tebal huruf ra bari depan bari atas baca tebal huruf ra Mati didahului oleh baris atas atau baris depan, tebal Dan huruf roh mati sebelumnya ada huruf yang mati Dan sebelumnya huruf baris di atas atau depan dibaca tebal Itu roh Tukar baris bawah, iaitu baca tipis Jadi, baca ri, baca dengan hir, baca dengan hijr, dibaca tipis Tukar je baris ya. Itu secara umum ha, Cuma ada lainlah, tambah-tambahan lain tu Apabila selepasnya huruf isti'alak, dibaca tebal. Mir sada. Rock. Asalnya tipis, mem roh mati bawah mir. Tapi bila bertemu huruf isti'alak, contohnya sada, maka roh dia tebal. Mir sada. Bukan mir sada. Tapi mir sada. Dan jika didahului oleh Hamzah Wasal ataupun baris bawah mendatang. Seperti ir ji'i. Roh itu ir ji'i. Sepatutnya baca tipis ir. Tapi oleh kerana Hamzah Wasal mendahuluinya. Ataupun dengan kata lain, uh, didahului oleh baris bawah yang mendatang, uh, maka ia dibaca tebal. Irji'i limanir tadoh, sepatutnya tipis dibaca tebal. Itu di antara uh, beberapa uh, pencerahan tentang bacaan roh tebal, tafkim dan tarqid tipis yang yang saya ingat dalam kepala saya lah untuk dimaklumkan. Semoga Allah memberkati.